завжди закарбував ту мить, коли вона вимовляє його ім'я. Він почув шурхіт і хрускіт падаючого скла, тоді підняв і розвернув рамку до себе. Скляна пластина трісла рівнесенько по центру. Макс швидко, але акуратно взявся визбирувати дрібні блискучі скалки і відкладати їх в бік, стурбований, що котрась із них може подряпати глянцевий колотип. Він сіпнув великий уламок в верхньому кутку рамки, куточок знімка вивільнився. Макс спробував запхати світлину на місце, а тоді спинився, завагавшись. На якусь мить йому здалося, що в очах двоїться. Хлопець насупився. Схоже було на те, що позад першої світлини була іще одна. Він видобув світлину матері із рами і поглядом геть позбавленим розуміння втупився у ту світлину, що ховалася під нею. Млість кригою розлилася у грудях та підступила до горла. Макс роззирнувся і полегшено зауважив, що Руді і досі навколішки біля тахти. Мугикуючи собі під носа, він загортає кілки назад у оксамитове полотно. Погляд Макса знову повернувся до таємного фото. Жінка на ньому була мертвою, а ще вона була оголеною від пояса, сукня роздерта та зібгана до вигину талії. Вона лежала у ліжку під балдахіном, припнута мотузками, зав'язаними довколо її горла і заведеними над головою руками. Жінка була молода і, напевно, гарна. Сказати точно було складно. Одне око на фото було заплющене, інше дивилося тоненькою щілинкою, у якій можна було помітити неприродний поблискочного яблука. Її рот був насильно розтулений» і з непристойно запхнутою до середини деформованою білою кулькою часнику. Здавалося, що жінка закушувала її. Верхня губа була відтягнута. Можна було розгледіти рівний ряд маленьких верхніх зубів. Один бік обличчя вкривали рясні синці. Поміж виганів молочних повних грудей Стерчав шпичак із білої деревини. Лівий бік грудей забарвила кров. Навіть почувши авто на під'їзній доріжці, Макс не поворухнувся. Він не міг відвести очей від світлини. Руді підскочив до нього, почав шарпати Макса за плече. Казав, що їм час уже йти. Макс притис фото до Грудей, аби брат нічого не побачив. Він сказав чужим голосом, «Іди, я відразу ж за тобою». Руді забрав руку з плеча і дав драла. Макс вовтузився із фоторамкою, силкуючись запхати колотип замордованої жінки назад на місце. А тоді він побачив іще дещо і знову завмер. Дотепер він не зауважував постаті у лівому кутку знімка. Це був чоловік біля ближнього краю ліжка. Той стояв спиною до фотографа. Він був так близько, що силует розпливався. Невиразна, майже рабинська фігура. Цей чоловік був у чорному капелюсі із пласкими крисами та у довгому чорному пальто. Неможливо було з точністю розпізнати особу того чоловіка, але Макс був певен. Він Пізнав манеру, із якою незнайомець тримав голову, впізнав те, як голова майже акуратно сиділа на його широкій шиї. В одній руці той чоловік тримав сокиру, а у іншій – дуже знайому лікарську сумку. Машина на під'їзній доріжці заглухла земфіземним хрипом та металевим брязкотом. Макс вчавив знімок мертвої жінки у рамку, запхав портрет мами поверх. Він поставив незасклану фоторамку на столик, хвилю витріщався на неї, а тоді із жахом усвідомив, що засунув міну догори дригом. Він знову потягнувся до світлини. "Хочеш? Хочеш?" гукав Руді. «Максе, прошу тебе!» Він вже був на дворі, стояв на шпинці, зазираючи до кабінету. Макс ногою запхав розбите скло під крісло, підступив до вікна і закричав. Принаймні він спробував. На жаль, у легенях бракувало повітря. Горлянку його намертво здушило, тому що батько стояв позад Руді і дивився на Макса поверх братової голови. Руді не бачив, не знав, що він там, аж доки батько не поклав йому руки на плечі. У Рудольфа не виявилося проблем із легеннями. Він шарпнувся так, ніби збирався знову застрибнути в кабінет, і заволав. Старий мовчки дивився на старшого сина. Макс вирячився на нього у відповідь. Голова його наполовину стирчала із вікна, руки заумерли на підвіконні. «Якщо бажаєш», – заговорив батько. «Я відчиню тобі двері, і ти зможеш залишити кімнату через коридор. Це не так драматично, але значно зручніше». «Ні», – відповів Макс. «Ні, дякую. Дякую, я, ми... Це все... Це все помилка. Вибачте». «Помилка?» Це переплутати столицю Португалії на іспиті із географії. А це дещо інше. Батько затнувся, схилив голову. Його обличчя лишалося кам'яним. А тоді він відпустив Руді, розвернувся, розкрив долоню і вказав на подвір'я жестом, який, здавалося, означав «Іди сюди!» «Ми обговоримо це іншим разом. А зараз, якщо це не завдає тобі клопоту, залиш мій кабінет!» Макс і далі витріщався. Батько раніше не затягував із покаранням, а проникнення зі зламом у його кабінет заслуговувало бодай нашмагання. Тож Макс намагався зрозуміти, чим ця нагода відрізнялася від інших. Батько чекав, Макс із зострахом обережно виліз і завалився на клумбу. Руді дивився йому просто у вічі. У благальних, безпомічних очах брата читалося питання, що робити. Макс кивнув головою в бік стайні. Це був їх особистий кабінет. А тоді, даючи приклад, поволі і розмірно покрокував. Менший брат задріботів на зерці, безупину тремтячи. Втім, перша, ніж вони забралися геть, батькова рука опустилася на Максове плече. «Мої правила вимагають захищати вас завжди!» «Максиміліане», – проказав він, – «Може ти хочеш сказати, що потреби у захисті уже нема?» «Маленькому тобі, я затуляв очі у театрі, коли вбивці прийшли до Кларенса у Річарді. Але пізніше. Коли ти подорослішав і ми пішли на Макбета, ти відштовхнув мою руку. Ти хотів бачити. Мені здається, тепер історія повторюється. Егеш? Макс не відповідав. Він вперто мовчав. Зрештою, батько відпустив його. Брати не пройшли десяти кроків у вбік хліва, коли старий заговорив знову. О, мало не забув. Я ж не сказав, де чи чого був. Я маю новину, котра достоту засмутить вас обох. Містер Кучнер забіг дорогою, поки ви були в школі. Він кричав: лікарю, лікарю, хочеш, моя дружина? Оглянувши її, я виявив, що вона палала від гарячки. Я зрозумів, що мушу їхати до міста у лазарет доктора Розена, але ж, на жаль, фермер той надто пізно прибіг до мене. Поки вів жінку до машини, її кишки заюшили на землю. Він м'яко зацокав язиком, висловлюючи несхвалення. Здам ваші костюми у чистку. Похорон у п'ятницю. Арлін Кучнер не було в школі наступного дня. Дорогою додому брати проходили повзі її дім. Чорні віконниці там були щільно зачинені, а від будинку віяло мертвою тишою та закинутим духом. Похорони мали відбутися прийдешнього ранку у місті. Можливо, Арліни з батьком вже вирушили туди, щоб дочекатися. Вони мали родичів у містечку. Коли хлопці дотупцяли до власного подвір'я, батьків Форт стояв припаркований коло будинку, а перекошені подвійні двері у підвал були розчахнуті. Руді рушив до сараю. Вони тримали коня, стару шкапу на ім'я Рис, і зараз була черга його Руді чистити стайню. Макс же попрямував до будинку сам. Він був на кухні, коли почув, як двері підвалу глухо ляснули, зачиняючись. За коротку мить батько піднявся сходами і з'явився у дверному отворі. «Ви працюєте над чимось внизу?» – запитав Макс. Батьків погляд ковзнув на сина, вираз його очей був показово порожнім. «Пізніше я все тобі розкрию», – відповів Абрагам. Макс спостерігав, як батько вийняв із кишені жилетки срібний ключ та повернув його у замку підвальних дверей. Раніше він його не використовував. До цієї миті Макс взагалі не знав про існування того ключа. Решту пообіддя Макс був як на голках, постійно зиркав на підвальні двері, збентежений обіцянкою батька «Пізніше я все тобі розкрию». Звісно, змоги обговорити все з Рудді, припустити, що ж саме батько хотів розкрити, за вечерею не було. Але нагоди побалакати не випало і пізніше, коли вони залишились на кухні з підручниками. Зазвичай батько покидав їх рано і йшов до кабінету усамітнитися. Переважно вони вже не бачили його до наступного ранку. Але того вечора він здавався непосидючим. Весь час повертався на кухню, помити склянку, забрати окуляри для читання, зрештою запалити ліхтар. Він поправив гніт так, щоб низьке червоне полум'я дрижало на денці під скляним ковпаком, а тоді поставив лампу перед Максом. Хлопці, Сказав він, розвернувшись у бік підвалу та відмикаючи двері. «Спускайтесь донизу. Чекайте на мене там і нічого не чіпайте». Блідий, як Крейда Руді, кинув на Макса нажаханий погляд. Він терпіти не міг підвалу, тієї низької стелі та запаху і павутиння по кутках. Щоразу, як Руді випадало від батька якесь завдання внизу, він благав Макса скласти йому компанію. Макс розтулив рота, аби перепитати батька, але той вислизнув геть із кімнати, зникнувши у коридорі дорогою до кабінету. Макс глянув на Руді. Руді похитав головою у мовчазному запереченні. Нічого. Все буде гаразд, пообіцяв Макс. Я подбаю про тебе. Руді поніс ліхтар і на сходах пропустив Макса вперед. Червонясто-бронзове світло лампи відкидало тіні, які повзали та стрибали стінами, немов темрява була рухливою і вирувала довкола. Макс ступив на долівку підвалу повільно та невпевнено, роззирнувся. Ліворуч від сходів стояв верстат. На ньому лежала купа чогось, накрита брудним білим брезентом. Можливо, бурт цегли чи груда зі жмаканої білизни. Не наближаючись, важко було сказати напевно через морок, який панував у підвалі. Макс, крадькома, ледь пересуваючи ноги, підступав до столу, а тоді враз закляк, усвідомивши, що саме ховало те простирадло. «Треба забиратися звідси Максе!» – заквилив Руді позад нього. Макс навіть не знав, що брат стоїть за ним. Думав то і досі на сходах. «Треба забиратися просто зараз!» В тієї миті Макс зрозумів, що Руді мав на увазі не лише підвал, але й їхній будинок. Він просив втекти з домівки, де вони прожили 10 років. Хотів втекти і більш ніколи сюди не повертатися. Але було вже запізно вдавати, ніби вони гек та джим і можуть махнути до індіянської території. Батькова нога важко ступила на запелюжену дерев'яну дошку у них за спинами. Макс глянув в бік сходів. Абрагам ніз з собою лікарську сумку. «Із вашого обшуку мого кабінету, – почав їхній батько, – можу припустити, що у вас нарешті визрів інтерес до тієї таємної роботи, Заради якої я так багато чим пожертвував. На своєму віку я самотужки прикінчив шістьох неживих. Останньою була чумна сука на знімку, схованому у кабінеті. Наскільки мені відомо, ви обидва його бачили. Руді перелякано зиркнув на Макса, той лише похитав головою у відповідь, ніби промовляючи. «Мовчи!» «Я навчив мистецтва нищення вампірів і інших», – продовжував батько. «Включно із першим чоловіком вашої матері. Бідна душа, Джонатан Гаркер! Хай благословить його Гот!» «Отож, опосередкованою відповідальний за знищення десь п'ятдесятьох представників їхнього гидкого зараженого виду». «А тепер, я бачу, прийшов час навчити цього і моїх хлопців. Аби, напевне, аби ви знали, як вражати тих, хто спробує вразити вас». «Не хочу я нічого знати», – заскигли в Руді. «Він не бачив світлини», – водночас із ним сказав Макс. Та батько, здавалося, не чув жодного із них. Він рушив повсинів до верстата і вкритої полотном купи на ньому. Задер кут брезенту і зазирнув під нього. Схвальному гикнув, а тоді одним помахом геть скинув простирадло. Місіс Кучнер була гола. Її висхле мало жахливий вигляд. Щоки запали, рот роззявлений. Живіт неприродно впалий між ребрами, ніби всередині жінки утворилася дірка, яка все висмоктала. Спину вкривали темно-сині майже фіолетові синці, повні застояної крові. Руді застогнав і пригорнувся обличчям до Макса. Батько поставив біля тіла лікарську сумку і розкрив її. Вона, звісно ж, не є неживою. Лише просто неживою. Справжні вампіри рідко трапляються. Було б непрактично і недоцільно шукати якогось вам для науки. Але її рештки цілком підійдуть для демонстрації. Із сумки батько дістав оберемок кілків, загорнутий у оксамит. «Що вона тут робить?» – запитав Макс. «Її ж завтра ховатимуть». «Але сьогодні за розкладом ростин. Ростин з метою моїх приватних дослідів. Містер Кочнер усе розуміє. Він радий допомогти, якщо це допоможе одного дня запобігти смерті якоїсь іншої жінки». Батько взяв кілок в одну руку, а киянку у другу. Руді заплакав. Макс почувався так, ніби розум відшвартувався від його тіла. Він ступив крок вперед, бездумно. Інша його частина лишалася з Руді, обіймаючи брата за плече. Руді тихенько шепотів. «Будь ласка, будь ласка, Макса, я хочу піти на гору!» Макс спостерігав наче збоку, як він крокує, човгаючи до батька, який дивився на сина із виразом, в якому змішалися цікавість та дрібка схвалення. Абрагам простягнув киянку Максу, і це висмикнуло його із трансу. Він знову був у своєму тілі... Відчував вагу киянки, яка тягла його донизу. Він знову був собою. Батько стис другу Максову долоню і підвів її, простягнувши до захлялих грудей місіс Кучнер. Він притис Максові пальці до цятки між двома ребрами. Макс глянув у порожнє обличчя мертвої жінки. Її густа були розтулені, ніби вона збиралася заговорити. «Ти що, лікарюєш мене, Макса в «Тримай», – сказав батько, вкладаючи кілоку Максову руку. «Заганяти треба сюди, посамісіньке руків'я. У реальних умовах перший удар супроводжуватимуть вереск, лайка та знавіснілі спроби вирватися». «Окаянні ніколи не гинуть легко. Долай це. Не полишай своєї справи, аж доки не проштрикнеш її, та жертва не припинить опиратися. Не щуєшся, як усе завершиться». Макс звів киянку. Він витріщився на обличчя місіс Кучнер. Захотілося сказати, що йому шкода, що він не хоче цього робити». Коли він із лунким стукотом ударив киянкою, то почув різкий крик і сам мало не закричав, на секунду подумавши, що жінка незбагненним чином ожила. А наступної миті зрозумів, що це кричить брат. Макс був міцної статури із, із широкими грудьми буйвола та плечима голландського фермера. Із першого ж удару він загнав кілок на дві третини. Лишалося нанести іще один удар. Кров, що струменіла по деревині, була холодною та мала липку в'язку консистенцію. Макс заточився, у голові запаморочилося. Батько підхопив його під руку. «Гуд, гуд, добре!» Прошепотів Абрагам у вухо сина, огортаючи його руками і стискаючи так міцно, що аж ребра затріщали. Макс відчув легкий приплив задоволення. Це була рефлекторна реакція на потужну, безпомилкову прихильність батькових обіймів. А наступної миті йому стало зле через це. «Гуд, скривдити оселю людського духу навіть по тому, як її пожильця не стало, то нелегка справа, я знаю». Батько тримав його. Макс потупився на розявлений рот місіс Кучнер, розглянув акуратний рядок її верхніх зубів. Його думки перескочили назад до дівчини на знімку «Колотипі». «Запхнуту у рот кульку чесника» він пригадав тієї миті. «А де ділися її ікла?» – обережно запитав Макс. «Що? Чиї?» – здивувався батька. «Світлина вбитої дівчини», – продовжував Макс, повернувши голову і зазираючи батькові в обличчя. «Де ділися її ікла?» Батько витріщився на нього у відповідь. Очі були порожні і безтямні. А тоді він заговорив знову. «Вони зникають, коли вампір помирає. Пуф! І все!» Абрахам відпустив його. Макс знову міг нормально дихати. Батько випростався. «Залишилась іще одна річ». Продовжував він. «Голову треба відтяти, а у рота напхати часник». «Рудольфа?» Макс повільно повернув голову. Батько відступив на крок назад. В одній руці він тримав сокиру. Макс не помітив, звідки він її дістав. Його брат Руді стояв на сходах. Він вже встиг піднятися на три сходинки. Хлопчик притиснувся до стіни та закусив ліве зап'ястя, аби заглушити власні крики. Він несамовито замотав головою і збоку бік. Макс потягнувся до сокири і вхопив її руків'я. Я зроблю це. І він зробив би він почувався достатньо впевненим у собі. Він раптом зрозумів, що це. Завжди сиділо в ньому. Батькова шпарка готовність розтинати плоть і марудитись у крові. Це усвідомлення збентежило його. «Я зроблю це», – повторив він іще більш впевнено. «Ні», – заперечив батько, шарпнув сокиру до себе та відштовхнув Макса. Хлопець гепнувся об верстак, декілька кілків, Скотилися і з гуркотом посипалися на долівку. «Підніми їх!» – наказав батько. Руді кинувся тікати, але послизнувся на сходинках і завалився навкарачки, забивши собі коліна. Батько схопив його за волосся, потяг назад вниз і жбурнув на підлогу. Руді повалився на землю, розпластавшись на животі. Тоді Рвучко перевернувся. Коли він заговорив, голос його було неможливо впізнати. «Будь ласка!» – закричав він. «Не треба, будь ласка, мені страшно! Забери, забери, батьку, не змушуй мене!» З киянкою в одній руці та півдюжиною кілків у другій Макс виступив вперед. Він думав, що втрутиться, але батько обернувся. Схопив сина за лікоть і випхав його на сходи. Йди нагору, мерщій. Абрагам підштовхнув його, промовляючи ці слова. Макс завалився на сходи, впав, роздерши собі гомілку. Батько тим часом схилився, щоб схопити Руді за руку, але той випручався і, звиваючись вужем, кинувся у дальній куток кімнати. «Нумо, і я тобі допоможу!» – примовляв до нього батько. «Її шия крихка. Це не забере багато часу. Нумо, Нумо!» Руді хитав головою, заткуючи іще далі у куток до ящика із вугіллям. Батько пожбурив сокиру на долівку. «Тоді лишайся тут із нею, поки не станеш більш поступливим!» Він стрімко повернувся, взяв Макса за руку і шарпнув хлопця у бік виходу. «Ні!» – вереснув Руді, підвівся і порвався до сходів, але зашпортався об руки вясокири. Він перечепився і завалився на коліна. Знову підвівся, але на цю мить батько уже виштовхав Макса зі сходів за двері і ступив слідом за ним. Двері з гуркотом затраснулися. Руді добіг до них саме під звуки срібного ключа, який батько повертав у замковій шпарині. «Будь ласка!» – заголосив Руді. «Мені страшно, мені страшно, тату! Я, я хочу вийти!» Макс стояв у кухні. У вухах дзвеніло. Йому кортіло сказати «Припини це! Відчини двері!» Але він не міг вичавити жодного слова. Його горло здушив спазм. Руки хлопця безвільно звисали вздовж тулу, бо важким тягарем ніби були вилеті зі свинцю. Ні, не зі свинцю. Тягарем насправді були не руки, а інструменти у них. Киянка і кілки. Батько важко дихав. Він сперся широким чолом на зачинені двері підвалу. Коли зрештою він відступив, стало видно, що його волосся скуйовджене, а комірець сунутий в бік. «Бачиш, до чого він мене доводить?» – видушив із себе батько. «Твоя мати була така сама, непохитна та істерична». Вона теж потребувала суворих вказівок. Я намагався, я... Старий розвернувся, аби поглянути на сина саме у ту мить, коли Макс завдав удару киянкою. На обличчі батька встиг відбитися шок і навіть подив. Макс зарядив йому у щелепу. Удар відгукнувся кістлявим глухим хрускотом. Той був такої сили, що віддача забриніла у Макса аж у плечі. Оглушений батько припав на одне коліно, але Макс вдарив його знову, щоб повалити на підлогу. Повіки Абрагама повільно опустилися. Чоловік не притомнів, але він знову розплющив очі коли Макс всівся йому на груди. Батько розтулив рота, аби щось сказати, але Макс уже наслухався. Із нього було досить балачок, та й розмови ніколи не були його коником. Зараз важливо було працювати руками. До цієї роботи він мав природний хист. Можливо, він і народився саме для цього. Хлопець приклав вістря кілка до того місця, яке показував батько, а тоді вгатив поруків'ю киянкою. Усе, що розповідав старий у підвалі, виявилося правдою. Дійсно, перший удар супроводжували Вереск, Лайка та знавіснілі спроби тварюки вирватися». Але правдою було і те, що Макс не щувся, як все добігло кінця. Джо Гілл. Абрагамові хлопці. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне химерне моторошне оповідання.